Зинацька Імір зайняв ціло вікно. Він висів перед ними мертвим вантажем. Охоплена полум'ям земля, яка була на третину мільйона кілометрів від них, сідала за чорний обрій корабля, коли вони його огинали. Маркус вивів їх на траєкторію, яка повільно перетиналася з орбітою Іміра і виходила точно за кормою великого корабля. Старіші родичі Діни могли б описати Імір як щось схоже на цукрову голову, маючи на увазі конус із обламаним вершечком. Якщо так, то цю цукрову голову облили окропом, а тоді в кількох місцях роздовбали викруткою, від чого вона стала дещо деформованою. Проте там однозначно був вузький кінець і широкий кінець. Вони перебували на відстані близько пів кілометра один від одного. Широкий кінець, який поступово заступав їм увесь краєвид, сягав кількасот метрів завширшки. У ньому була чимала кругла дірка, вигід крижаного сопла. Нюкерт міг залетіти в цей отвір та пролетіти його майже наскрізь, аж до каналу, де для нього було б уже замало місця. Можливо, так їм зрештою доведеться зробити, якщо не знайдеться іншого входу. Але просто зараз вони повільно огинали цю частину корабля. Сам утвір був затягнутий паволокою знакомої пари, яка завжди струмувала з нього. Це скидалося радше не на ракетний вихлип, а на дихання, що виривається з чогось рота в холодний день. Пара не стільки заступала перспективу, скільки пом'якшували її. Проте краєвид решти космосу – Створював різкий контраст, тож побачити, що відбувається всередині сопла, було неможливо, навіть коли вони опинилися точно посередині видовбаного в кризі отвору. То було просто чорне кружало, так, ніби вони дивилися в дуло рушниці. Пара конденсувалась на вікні, замерзаючи тоненькими крижаними голочками. Джиро зосереджено дивився на дисплей планшета, аж поки вони проминили середину кормової частини, а потім наче занурився в себе. Тоді знову ввімкнув інспектор. Він пищав значно гучніше, ніж кілька хвилин тому, але поступово притих, коли вони проминули видовбане в кризі сопло і наблизились до широкої основи цукрової голови. Ще раз запустивши двигуни, Маркус повів корабель уперед відносно Іміра. З іншого боку сходила земля. Нюкерт рухався вздовж ламка, націлений на передній кінець. «Який буде підсумок, Джиро?» – запитав Маркус, коли вдовольнився новою траєкторією. З огляду на гамоспектр, відповів Джиро, можу сказати, що принаймні один паливний стержень розламався. Не на самому початку, ніколи стержні були нові. Але й не зараз, коли там повно уламків ядер та дочірніх елементів, а десь посередині. Могло бути гірше, могло бути краще. Діна дещо пригадала. Шун в одному зі своїх повідомлень сказав, що вони рухаються на повній потужності. Джиро знизав плечима. У цьому реакторі 1600 паливних стержнів, згрупованих по 40. Тож вихід із ладу одного стержня не вплине на продуктивність у межах вимірів. Пам'ятай, що навіть зламаний стержень усе одно продукує енергію. Він просто викидатиме осколки ядер, дочірні елементи та інші відходи у вихлип. У такому разі можна очікувати суміші альфа, бета і гамма-хвиль. І саме це нам зараз повідомляє інспектор. Діна не була ядерником, але вона знала про радіацію достатньо багато, аби вловити суть. Гамма було найбільш високоенергетичним випромінюванням. Воно проходило буквально через усе. Тож це і хороші, і погані новини. Його важко було екранувати, але більшість його проходила через тіло, ні з чим не взаємодіючи, тобто не завдаючи жодної шкоди. Саме вони збурювали страшні писки інспектора. Бети були вільними електронами. Їх було легко екранувати. Хороші новини. Погані новини. Їх можна зупинити тоненьким шаром води чи пластику. Але з тих же причин, якщо вже вони контактували з тілом, вони завдавали йому ушкодження. Альфи були ядрами гелію в 400 разів масивнішими, ніж бети, які рухалися зі швидкістю близькою до швидкості світла. Вони не могли проходити крізь матерію непомітно, не легше, ніж гарматні ядра, але завдавали величезної шкоди всьому, у що влучали. Щоб запримітити не тільки гамма-частки, Джі змушений був перемкнутися на обладнання, змонтоване на зовнішній поверхні Нюкерда, оскільки альфи і бети не могли проникнути крізь оболонку. І спостерігаючи за енергію, з якою ці частини бомбардували його обладнання, він міг зрозуміти, що відбувається в реакторі. Оскільки крізь переднє вікно і міра більше не було видно, Діна зосередилася на сріблій паморозі, що наросла на вікні. Вона швидко сублімувала в космос, а за кілька хвилин і зовсім мала зникнути. Діна вважала їх прекрасними, аж поки Джіро застеріг її, що вони наймовірніше також заражені. «Зараз є якісь залишкові бета-частинки?» – запитала вона. Ми ж відійшли від сопла. Пари більше немає. Відповів трохи збитий з пантелику Джиро. Я не про те. Ми підібрали радіацію дорогою? Показники повернулися до фонового рівня, сказав Джиро. Але детектор бачить лише джерела зі свого боку оболонки. Пізніше доведеться провести ретельніше обстеження. То дивись уважно, сказав Маркус і виконав маневр, який розвернув Нюкерт на 19 градусів. Тепер вони летіли бачком, націлені носом тощо на Емір який був лише за кількасот метрів від них. Корабель займав ціле вікно. Вузький кінець, прова, якщо вже змальовувати його саме як корабель, був пагорбом брудного льоду. Кілька оформлених структур давали підстави припускати, що тут працювали люди. Якісь конструювальні сітки, кабелі, блискучий провід, який, скоріш за все, був радіоантеною. Незрозуміло було тільки, де ж імстикуватися. Він ісправді похований, зауважив Маркус. Очевидно було, що він то командний модуль, та частина міра, в якій розміщувалися системи підтримки життєзабезпечення. Передбачалося, що туди буде доступ крізь стикувальний шлюз. Але вони нічого не бачили. Звісно ж, їм було відомо, тож була частина плану, що Шон із командою поховають корабель у кризі, аби захистити його від радіації та астероїдів. І вони, здається, поховали його глибоко. На планшеті Діни було вікно термінала, найпростіший програмний інтерфейс, який відображав лише рядки тексту. Останні кілька хвилин на екрані відображався лише миготливий курсор, але зараз він ожив і почав відображати таємничі однорядкові повідомлення. «Ловлю нові базові сигнали», – доповіла вона. Це були електронні підписи роботів, які промацували всесвіт на предмет того, хто, якщо хтось такий взагалі був, їх слухає. Нюкерт відбув із набором різноманітних роботів, але вона знала всі їхні сигнали та фільтрувала їх, не допускаючи до цього вікна. Ось що вона вловлювала тут, було, дотримуючись методу вилучання, набором роботів самого Еміра. Як і клацання інспектора Джиро, сигнали проходили спорадично і несистемно. Принаймні 20. Так, я відфільтровую нагів, сказала вона, вводячи команду. Численні наги перевантажували собою дисплей. Добре. На додачу до чудово розвиненого рою нагів, я бачу півдюжини хапів та приблизно стільки ж плазів. Їхні імена нічого не підказують запитав Маркус. Кожному роботу можна було присвоїти унікальне ім'я, котре відображалося в сигналі. За промовченням, там були просто автоматично згенеровані числові коди, але їх можна було змінювати вручну. «Ну, – сказала Діна, – тут є загримований хаб, якого звати «Привіт, я просто на стикувальному шлюзі», як на мене виглядає перспективно. Можеш увімкнути підсвітку». «Зачекай», – Діна під'єдналася до «Привіт, я просто на стикувальному шлюзі», та швиденько перевіривши його статус, наказала йому вімкнути проблизкові світлодіоди аж до наступної команди. Ще перш ніж вона встигла відвести голову від планшета, при вигуки інших підказали їй, що план спрацював. Бачу його чітко», – сказав Маркус. Двигуни знову загуркотіли і зачмихали, коли він почав змінювати позицію Нюкерда. Вони летіли майже в ідеальному синхронні зі міром, спостерігаючи освітленого хапа з відстані, мабуть, п'яти метрів. Він кріпився до поверхні уламка в місці, на якому було не так багато чорного накипу. Можеш підсвітити кригу і не вимикати, – попросив Маркус. Світлодіоди Хапа кріпилися до рухомих маніпуляторів, яких можна було скаровувати в різних напрямках. Діна так і зробила. Коли вона наступного разу визирнула крізь вікно, то побачила образи Хапа, що темніли в центрі світляного кружала, створеного його діодами, спрямованими прямо на кригу. Посередині сріблистого кола виднівся ясно-білий диск. Він був затягнутий кригою, але всі його впізнали. Стикувальний шлюз, закопаний на глибині близько метра. Ніхто не захопив криголама запитав Джиро. Загалом він не схильний був жартувати, але тут Діна рада була гумору від будь-кого з їхнього гурту. Слава,-сказав Маркус твій вихід. Діна, може, ти привела сюди ще роботів. Вівши геть простеньку команду, Діна змогла викликати всіх хапів та плазів у межах досяжності, фактично сказавши їм. Знайдіть спосіб підійти до привіта просто на стикувальному шлюзі і не набридайте мені деталями. Поки В'ячеслав одягнувся, знизу зібралося вже достатньо роботів, аби Діна змогла їх зачепити і сформувати тимчасову конструкцію, яка сягнула до них із поверхні та схопила нюкерд спершу в одному місці, а потім ще у двох. Тож, хоч вони ще й не могли пристикуватися, у них був принаймні механічний зв'язок з міром, який мав не дозволити їм відплисти геть. Тим часом інші роботи, разом із Привіт, почали свердлити в кризі дірку в напрямку схованого стикувального шлюзу. В'ячеслав вийшов крізь повітряний шлюз Нюкерда, зліз на поверхню, тримаючись за роботизовану конструкцію, і підійшов до люка. Оскільки гравітацію міра можна було знехтувати, В'ячеслав важив приблизно півграма, тож найменший контакт із поверхнею негайно відкинув би його в глибини космосу. Тому замість просто йти поверхнею, йому треба було триматися за якийсь якір, зачеплений у кризі. Діна послала двох хапів із Нюкерда йому в супровід. Їх розробили спеціально для пересування поверхнею криги, тож вони могли миттєво чіплятися за поверхню, нагріваючи та охолоджуючи контакти на кінцівках. Славі досить було триматися за них і йти, куди вони ведуть. Коли ж він досягнув устя проходу, зміг заякоритися і пристебнутись на карабін уже самотужки. Та він прискорив роботу роботів, видобуваючи значно більше льоду, ніж вони могли прогорнути своїми маленькими кіхтиками. Не уявляючи, чого там очікувати, вони просто захопили невеличкий арсенал імпровізованого шахтарського спорядження для роботи з кригою, включно і ж крафтсмянівською саперною лопаткою, яка дивним чином потрапила до них іще із старої землі. Слава пустив її в роботу. Тим часом Маркос посилав статусний звіт на хмарний ковчег, а Джиро, що здрукував, але навряд чи то були подорожні нотатки. Він зв'язувався із кимось, чи наймовірніше із чимось. Діні аж кортіло запитати, але насправді існувала тільки одна можлива відповідь. Він налагодив зв'язок із комп'ютером, що контролював ядро реактора. Маркус здається, зробив такий самий висновок. «Джиро?» – запитав він. «Є якісь новини з черева потвори?» «Воно живе?» – відповів Джирон. Це могло бути як не зовсім правильне формулювання, так і поганенький жарт. Я намагаюся розібратися з логами. Тут дуже багато одноманітних даних. Звіти про помилки. Маркус озвучив на очевидніший здогад. Та не надто. Різна рободурня. Статусні звіти. Діна пересунулася ближче і глянула на екран. Вона не могла точно сказати, що там відбувається, але загальне враження збігалося з версією Джіро. Чимало роботів працювало віддалік, виконуючи різні варіанти того самого невеликого набору програмованих поведінкових моделей час від часу надсилаючи статусні звіти. І, звісно, подеколи звіти про помилки, які разом створювали лот, який не під силу було перечитати жодній людині. Пізніше вони розберуть його за допомогою скрипта, який прогортає цілий список, зібравши статистику та закономірності. «Можеш прогортати нагору?» – запитала вона. Хотіла дізнатися час і дату першого запису. «Я перевірив», – сказав Джиро, «Приблизно в час останнього повідомлення від Шона». Отож он, розуміючи, що він на порозі смерті, наказав роботам щось робити, не зупиняючись, аж поки їм не накажуть. Оскільки назовні осколка все виглядало вельми тихо й мирно, команда, мабуть, стосувалася внутрішніх робіт, прихованих під поверхнею. Либонь добували пальне, і перш ніж жиро встиг дорікнути некоректним слововжитком, Діна продовжила Реактивне пальне, саме так. В'ячеслав відкрив стикувальний шлюз. За допомогою комбінації почергових пусків двигунів Нюкерда активної діяльності роботів та В'ячеслава, який просто схопив корабель і почав підтягувати його в правильному напрямку, в невеличкий кратер, що його викопали В'ячеславі роботи, а тоді сконтактували системи з похованим під кригою командним модулем Іміра. Тепер Славі належало повторно зайти на Нюкерт крізь вічний повітряний шлюз. За звуками, що долинали крізь обшивку, вони відстежували його прогрес, поки він залазив до відсіку, зачиняв зовнішній люк, та вмикав систему, яка наповнювала шлюз повітрям. Тим часом Маркус міг налагодити контакт із комп'ютерами по той бік порту та підтвердити, що всередині є придатне для дихання повітря та інші необхідні умови. Проте там був просто собачий холод, близько 20 нижче нуля. «Шон зробив нам послугу», – сказав Маркус. Перед смертю він вимкнув термостат, щоб його тіло замерзло. Бо ж енергії від ядерних генераторів наймірі не бракувало а його екосистеми все ще працювали. Маркус віддав команду, яка вмикала системи середовища командного модуля і піднімала температуру. Це заповнило повітря малесенький проміжок між шлюзами Іміра та Нюкерда. Тоді відчинив люк. Перед ним опинилась трохи заокруглена зовнішня поверхня люка, який вів до командного модуля Іміра. Хтось писав на ньому грубим маркером. На рисунку був триполістковий символ, який повідомляв про радіаційну загрозу а знизу були грецькі літери альфа, бета і гама. Поруч наші дуже чорна карикатура темніло зображення черепа і кісток. Маркус отямився перший. Він вирвався із сидіння пілота і кинувся в кормовий відділ до внутрішніх дверей шлюзу. Там натиснув віртуальну кнопку на екрані статусу, яка блокувала внутрішні двері. Він не міг пустити В'ячеслава всередину. Однією рукою Маркус сягнув по свій гарнітур. «Славо», – сказав він, – «чуєш мене? Добре, слухай». Тут радіаційне ураження. Ти міг опромінити свій скафандр. Перш ніж ти зайдіш, пройди, будь ласка, повзовнішній радіаційний детектор Джиро, а ми глянемо, що там на тобі. Джиро тим часом уже перевіряв інспектором шлюз. На щастя, безрезультатно вони почули, як зовні в'ячеслав відчиняє повітряний шлюз та вилазить. За допомогою ручок, монтованих у корпус, він піднявся до зовнішнього гама спектрометра, декілька хвилин крутився на всі боки просто перед ними, особливу увагу приділяючи рукавицям, колінам і чоботам, всьому, що могло контактувати з льодом. Не було жодних спалахів радіації, тож йому дали дозвіл повернутися у шлюз та ступити на борт Нюкерда. Вони прихопили із собою теплі комбінезони, що було цілком логічно у випадку подорожі до величезного кусня льоду. Джиро одягнув свій. Діна вже сягнула до торби, в якій лежав її костюм, але Маркос застережливо підніс руку. Вона помітила, що сам він і не думає одягатися. Джиро мав іти туди сам. «Я трохи підніму тиск», – сказав Маркус, бавлячись із інтерфейсом свого планшета. Її відчула, як повітря почало сильніше тиснути на її барабанні перетинки. Маркус нічого не пояснив, але в тому і не було потреби. Він хотів, аби чисте повітря Нюкерда вийшло в імір, не пропустивши назад атмосфери потенційно зараженої радіацією. Тим часом Джиро одягнув сусільний комбінезон поверх холодостійкого. Вони готувалися й до того, що корабель буде заражено. А тоді повісив на себе інспектор. Діна подала йому маску-респіратор, аби радіоактивний пил не потрапив йому в легені. А він одягнув її поверх каптура і ще раз перевірив, чи вона надійно прилягає до обличчя. Тоді він виплив у проміжок між двома кораблями, який ще збавився із зовнішнім люком шлюзу і міра, та трохи смикнувся вперед, коли той розчахнувся під дією надлишкового тиску в Нюкерді. Він проплив до командного модуля, де розвернувся так, Аби під ногами опинилась підлога. Маркус замкнув за ним шлюз. В'ячеслав на той час уже виліз із повітряного шлюзу. Вони з Діною і Маркусом слухали у своїх гарнітурах дихання Джиро. Шон помер від кровотечі, голосив Джиро. Командний модуль Міра, звісно ж був завбільшки як шлюбка. Це стосувалося чи не всього рукотворного в космосі, бо шлюбка була найбільшим об'єктом, який можна було запустити на орбіту за допомогою вантажної ракети. Деякі човники були тунельними, тобто зорієнтованими горизонтально на кшталт дорожніх паливних цистерн, і мали єдиний поверх, підлога якого простягалася з кінця в кінець. Це було вигідно, коли потрібно багато відкритого простору, але не надто ергономічно в плані логістики. Командний модулі міра, як і аналогічна частина Нюкерда, була елеватором, тобто зорієнтована вертикально і розбита на кілька круглих поверхів. Зазвичай їх налічувалося 4 або 5, з'єднаних драбиною. Кожен поверх доволі просторий, 4 метри в діаметрі, що було чимало за стандартами космічних мандрівок, але зазвичай поверхи ділили на дрібніші відсіки. Імір був п'ятиповерховим елеватором, тобто в нього були вельми низькі стелі, що неабияк сприяло розвитку клаустрофобії впродовж дворічної подорожі. Перший поверх, на який ступив Джіро, найближчий до поверхні з її радіаційними та метеоритними небезпеками, був єдиною кімнатою, згідно з планами. На ньому зберігалася їжа, картриджі очисних систем, запчастини до роботів та інструменти. Через кілька хвилин Джіро зміг налагодити відеозв'язок через камеру, причеплену до голови. Усі інші спостерігали за ним на своїх планшетах. Заморожене тіло що пробста висіло у спальному мішку, пристепнутому до стелі. Пориста тканина вся була сплямована темно-брунатним, і тільки подекуди сліди крові не знаходились. Об нього раз у раз стукався старий лічильник Гейгера, також пристепнутий. На тілі чорніло слово «капут», написане тим самим маркером, що й позначка на шлюзі. Перевіривши тіло Шона і решту відсіків своїм інспектором, Джиро переплив на рівень униз. Шум інспектора повільно наростав. «Ой, заткниться пищання нахуй», – сказав Маркус, і все затихло. Тепер хвилинна доза відображалась тільки на маленькому екрані, який бачив лише Джиро, а клацання вони більше не чули. Наступний поверх займала суміш конференцзали та їдальні, Повністю відкрита і по краях заставлена шафками для продуктів. Третій, середній поверх був розділений на спальні, туалети і душові. На четвертому містилися лабораторія і майстерня. П'ятий, найнижчий поверх практично не відрізнявся за функціоналом. Холодно тут, сказав Чіро, ступивши на нижній рівень. Несподівано багато бета випромінювання. Добре, промурмотів Маркус. Тож, ось де зараження на глибині п'ятого рівня. Там панував холод, як вони потім зрозуміли, бо хтось не зачинив дверей. Лаз посередині підлоги, достатньо великий, аби туди могла пролізти людина у скафандрі. За ним була кругла шахта, що вела в глибини криги. По всій довжині шахта освітлювалася діодами. А це цікавенько, сказав Маркус. Джиро спустився в тунель головою вперед і почав пробиватися вздовж, тримаючись за вузлуватому мотузку, закріплену за допомогою льодових якорів. Спершу він просувався обережливо, проте з часом усе прискорювався. На дальньому кінці бачу люк. Десь метрів за сто, мабуть, сказав Джиро. Радіація, запитав Маркус. Небагато, повідомив Джиро. Не думаю, що це джерело зараження. Шлюз наприкінці тунелю було прикрашено трохи формальнішим символом радіаційної загрози. Усі знали, що сховане з іншого боку. Невеличкий герметизований модуль фізично з'єднаний із надрами реактора. Джиро вирішив не спускатися далі, а просто повернутися до командного модуля. Тоді він зненацька розвернувся і присвятив своєю лампою на крижану стіну тунелю. Якісь витягнуті продовгі об'єкти вмерзли у лід. Два витягнуті продовгі об'єкти, два людські тіла. Діна зойкнула, впізнавши слом'яне біле волосся Ларца. Нічого не коментуючи, Джиро знову піднявся вгору до найнижчого рівня командного модуля, тоді звернув свою увагу на шавку біля шлюзу. Дверцята її. Були відчинені, усередині літали інструменти та деталі скафандрів. Деякі опинилися назовні, де безстільно ширяли, гнані потоками повітря. Джиро, сказав Маркус, говори з нами. Тут потужне бета випромінювання, мовив Джиро. Тут і джерело забруднення. Він проплив назад до великого покою, де в кабінеті знайшов сміттєвий пакет, тоді повернувся на найнижчий поверх і заходився сортувати інструменти й одяг по черзі, націлюючи на них інспектор. Час від часу він кривився, дивлячись на результати, і пакував їх до пакета. Діна, Маркус і В'ячеслав чекали у Нюкерді добру годину, вбиваючи час за вирішуванням задачок на екранах своїх планшетів. Тоді вони знову почули голос Джиро. «Приготуйтеся викинути щось із повітряного шлюзу», – закричав він. Їм знадобилося кілька хвилин, аби зрозуміти, що має на увазі Джиро. Нюкерд і командний модуль «Іміра» формували закриту систему. Оскільки останній був повністю похований під кригою. Вилучити щось із цієї системи, викинути радіоактивне сміття, можна було тільки крізь повітряний шлюз Нюкерда. Почулося віддалене годіння. Діна підпливла і відчинила люк, за яким її вже чекав сміттєвий пакет, як пляжний м'яч завбільшки, обмотаний липкою стрічкою. Джіро підштовхнув його, і пакунок проплив у Нюкерд. Діна передала його Маркусу, який і помістив пакет, у повітряний шлюз. В'ячеслав зачинив шлюз. Тоді пролунало шипіння повідомляючи про те, що шлюз уже спорожнів, тепер пакет дрейфував у космосі. В отворі люка з'явилася спершу голова Джиро, а тоді і він сам. Він зняв захисний костюм із респіратором і, здається, поклав їх у мішок зі сміттям. Був спітнілий і виснажений. «Просто як у старі добрі часи, чи не так?» – сказав Маркус, маючи на увазі попередню діяльність Джиро на ліквідації Фукусіми. «Я за ними не сумую», – озвався Джиро. У командному модулі тепер було тепло, тож вони не вдягали термостійкого одягу. Проте після стикування з іміром усі одягли захисні костюми, які зняли перед повторним закриттям шлюзу Нюкерда. Забруднення, за словами Джиро, було підступне. Бета-частки просочувалися і впадали в мікроскопічних кількостях, що їх від інспектора могла приховати навіть найменша перешкода. А в командному модулі їх було хоч греблюгати. Тож ця передача від Джиро ніяк не гарантувала, що якісь частинки не залишилися всередині. Якщо така часочка потрапляла в легеню чи травну систему, найвірогідніше, результат був фатальним. Проте він визначив рукавицю скафандра на нижньому рівні, як основне джерело забруднення. Та ще на деяких предметах знайшов дещо нижче забруднення. Все це вирушило до пакета і крізь повітряний шлюз. Якщо їм пощастить, то це були всі вагомі джерела радіації. Перш ніж вони встигли розтанути, В'ячеслав узяв тіло Шона і відчепив його від стелі. Слава не був біологом, натомість чудово шив, жав і надуду Хоч і скутий грубим зігріваючим комбінезоном та скафандром, він розрізав спальний мішок, поки Джиро стояв біля нього з інспектором на поготові. Він провів поверхневий огляд, а тоді знову загорнув тіло у спальний мішок. Потім переніс його на нижній рівень, протиснув крізлюк у підлозі та проштовхав тунелем аж до самого кінця, де були поховані Ларц та інші члени екіпажу. Там він притулив тіло Шона до крижаної стіни. Для чогось, псуючи всім апетит, він розповів про підсумки імпровізованого розтину, що й не сіли поїсти в загальній їдальні. «Шон помер від кровотечі із заднього проходу», – доповів він. У нього був розрив кишківника. «А я вловив бета-випромінювання в районі його живота», – додав Джиро. «Під кінець він був страшенно виснажений». «Тобто», – запитав Маркус. Він проковтнув часточку пального. Мабуть, радіаційна блоха відкололась і якось потрапила до середини. Радіаційна блоха? Джиро вже й раніше вживав цей термін. Ніхто більше не знав, що він означає. Він влітав у одне вухо, а з іншого вилітав, так і залишаючись крихтою технічного жаргону, яким повнилася міксі. Тепер, коли радіаційні блохи вбивали людей, настав час дізнатися більше. Крихітний шматочок урану чи плутонію, який відколовся від ушкодженого стержня. Він кидає альфа частинки, а вони з екзагами розлітаються кімнатою, зберігаючи імпульс, тобто стрибає, ніби блоха. Суть у тому, що ця частинка маленька і продукує велику кількість альфа випромінювання. Те спричинилось до утворення дивертикула у його кишківнику, пропалило стінку і викликало кровотечу, яку неможливо було зупинити. Усіх за командою відсунули свої страви. Добре, сказав Маркус. Поїмо на нюкерді. Коли всі попоїли, Маркос дав команду спати, бо попереду їх чекало кілька вельми завантажених днів. Джіро зголосився на першу вахту, тож усі спали, поки Джиро проглядав логи і нотатки, укладаючи повну картину того, що трапилося з міром під час подорожі. Раптом у них з'явилося багато зайвого простору. Діна мало не піддалася спокусі відійти в дальній кінець Нюкерда, щоб побути окремо від усіх інших, але Маркос наполягав, аби всі спали в командному модулі. Може, Нюкарт і не зазнав радіаційного забруднення, все ж він абсолютно не був захищеним від космічних загроз. Удар боліда спричинився б до негайної смерті присутніх. А от якби хтось із них вдихнув пилинку, яка випромінює бета-частинки, то минуло б кілька днів чи тижнів, упродовж яких вони могли займатися чимось корисним. Тож В'ячеслав зайняв одне спальне місце на житловому рівні Іміра, а Діна з Маркусом розділили інше. На її величезне здивування – вони навіть спомоглися зайнятися сексом, що досі траплялося тільки раз із часів білого неба. Усе було обережно і тихенько, нітрохи не схоже на енергійний траходром, який вони влаштовували в перші рази. Ще в ті добрі старі часи, коли злива видавалася далеким майбутнім, а хмарний ковчег усе ще відчувався ізольованою георозвідницькою колонією, і мір, якого тепер від решти людства відділяли мільйони кілометрів відстані та кілька тисяч метрів на секунду дельта В. Зараз чимось нагадував це відчуття. І незважаючи на моторошну картину, якою їх привітав корабель, Діні тут подобалося. То був такий собі космічний еквівалент шахтарських таборів Руфуса. І насправді вона не хотіла повертатися. Але їм потрібно було зберігати людство як вид, а не насолоджуватися екзотичною відпусткою. Тож вона спробувала трошки поспати. Коли через п'ять годин закінчилася зміна Маркуса і настала її, вона вилізла з мішка, в якому вони спали, і спробувала поприбирати і перевдягнутись у щось свіже. Імір давно вже перетворився на просмерджене холостяцьке кубло. На ньому закінчилися предмети особистої гігієни, як вони виявили, покопавшись трохи в житловій зоні. Шуна точно вбила радіаційна блока в кишківнику, але ще раніше він страждав від недоїдання та навіть нестачі кисню. Бо системи, що їх команда використовувала для поповнення запасів придатного для дихання повітря, були не в найкращому стані. Новоприбулі за час сну двічі прокидались від аварійної сирени систем життєзабезпечення, поки Чіро нарешті не заткнув сигналізації і не залагодив проблеми. Коли ж усі прокинулись, то сіли пообідати тим, що принесли з собою, і послухати бріфінг від Джіро. «Давайте я розповім, що трапилося з експедицією», – сказав він, а тоді оповів історію, яку по шматочках зібрав із логів, що їх залишили по собі мертві. Радіо майже одразу після початку місії зламалось через дефект запчастини, яку неможливо було замінити. Простий, геть тупий недогляд. Найдовша частина мандрівки, півтора року, які минули між відбуттям із проходу L1 та прибуттям на Гріга Скелірупа, складалася з тривалих періодів нудьги, що їх час від часу переривала паніка, спричинена зазвичай системами життєзабезпечення. Це було пов'язано з використанням сонячного світла для вирощування хлорелі, Бо цей процес, хоч і чудово відбувався в лабораторії, виявився неймовірно складним на імірі. Найновіші шлюбки хмарного ковчега в цьому сенсі виривалися вперед, користуючись інформацією, отриманою з функціонування схожих систем уже в період після нуля. Проте імір збудували і запустили дуже рано, тож його системи зараз виглядали до болю застарілими. Коли вони досягнули грегового скелета, тобто запопали величезну кількість води, змогли робити кисень, розщеплюючи H2O. Тоді життя покращилось. Але іще до того в них почалося кисневе голодування, тож вони намагались максимально скоротити споживання їжі та повітря, плаваючи у своїх мішках та раз за разом передивляючись ті самі диски. Страждало і здоров'я, і розумові здібності. Вони відкололи шматок від Гріга скелерупа за допомогою невеличких шахтарських зарядів, закладених або вручну, або ж з допомогою програмованих ларцом роботів. У ніс помістили командний модуль, Уперше за всю місію, трохи обезпечивши себе від космічної радіації та болідів. Життя покращувалося. Вони почали прокопувати тунель до ядра. У кормову частину осколка помістили реакторну систему, дозволяючи їй просто вплавитися в кригу. Навколо неї, в самому серці осколка, вони видовбали порожнину і сформували там воронки, контейнери для зберігання крижаних осколків, які утворювалися внаслідок діяльності роботів. 12 свердл Довгих спіральних гвинтів на кшталт тих, які подають зерно на елеватори, знадобилися для того, аби передати покришений лід із воронок у простір, що оточував теплий корпус двигуна, де крига танула і таким робом потрапляла саме ядро. Тим часом окремі групки роботів працювали ззовні осколками, потрохи розплавляючи лід та змішуючи його з волокнистими матеріалами, після чого він замерзав у значно міцніший матеріал, відомий як пайкерит. Стимпанкова реактивна система загалом працювала так, як і було заплановано, хоча й не без незручностей, під час першого запуску, який поклав їх на курс до Л1. Проте у них виникли певні проблеми зі стержнями, які подавали лід у реакторний відділ. До Свердил Крига потрапляла з воронок, які заповнювалися внаслідок видобутку твердого льоду знутра уламка, до чого, власне, були пристосовані роботи, Тож, ніщо не могло працювати без допомоги величезної армії роботів, які знімали маленькі крижані пластівці збрили, наче мурашки, що розбирають голову цукру. Ця частина плану справді працювала. Але в деяких шматочках криги, що їх добували роботи, траплялися крихітні камінці. Об них свердла топилися. Зазубрений можна було полагодити, вімкнувши свердло на реверс, але іноді потрібен був робот чи навіть людина в скафандрі, щоб витягти звідти камінець. Нещасний випадок на свердловині спричинився до смерті одного члена екіпажу. Упродовж місяців, що минуло від останнього запуску і до їхнього прибуття на L L1, Ларс трохи перепрограмував роботів, намагаючись навчити їх відділяти камінці від криги. Вони розробили кілька системних тестів, які мали вирішувати проблеми, які виникали на початку, щоб уникнути ускладнень під час основного, другого прискорення. Перевірки варіювали від локальних тестів із окремими роботами, до повномасштабних репетицій, у яких енергія подавалася на цілу систему, а реактори на кілька хвилин створювали тягу. Саме під час однієї з таких репетицій щось пішло не так у ядрі реактора, спричинившись до пошкодження паливного стержня. Джіро здогадувався, що пішло не так реактор Еміра використовував воду та лукригу з ядра комети, як сповільнювач. У ядерній фізиці це слово позначало провідник, який сповільнював нейтрони, що виділялися внаслідок реакції розпаду. Затримуючи їх достатньо надовго, аби зрушити більше реакцій. За відсутності ефективного сповільнювача, нейтрони переважно втікали з системи, не роблячи нічого корисного. Між цілковитою пасивністю та цілковитою непідконтрольністю існувала вузенька смуга нормальної та безпечної енергоефективності, в якій і відбувалася вся робота з реакторами. Основною проблемою реактора в наймірі був саме сповільнювач, речовина природного походження, забруднений і тому непередбачуваний. Вода, яку запомповувала до відсіку під час генеральної репетиції, була одержана з криги за кілька місяців до того перед першим потужним пуском і звідтоді зберігалася в трубопроводах корабля. Там вона змішувалася з камінцями та брудом, що проходили крізь свердло, а ще насичувалася різними мінералами, які розчиняла з каменю, а тому переставала бути просто чистою водою. Проте, коли реактору вімкнули, а з ним і помпи, ця забруднена вода проходила крізь екрани та фільтри, які мали виливати з неї всі тверді рештки, а все ж це була брудна вода, яка, потрапляючи в ядро, не здатна була виконувати функції модератора. Реактор поступово сповільнювався. Ретроспективно було зрозуміло, що його баланс нейтронів було пригнічено, а причиною тому було самоотруєння через забрудненість води. Надмірно запанікувавши відповільного пуску, оператори витягли контрольні стержні значно далі, ніж за інших обставин, але коли перша хвиля забрудненої води, Пройшла крізь реакторну систему та вилетіла в сопло, її замінила відносно чиста вода, одержана зі щойно розтопленого льоду. Потужність реактора шугнула вгору, а з нею зросла і кількість продуктів розпаду всередині тепловидільних елементів. Деякі з них були газами, як-то криптон і аргон. Гази створювали тиск. Паливні стержні розробляли з тим, аби вони витримували надмірний тиск, але один із них таки не витримав і тріснув. Ймовірно, Продуктивна здатність стержня залишалася ідеальною, але енроуте ще раз ушкодив нанометеороїд, який і залишив там мікроскопічний розлам. Хай там що, якою б не була причина, стержень розколовся остаточно і почав викидати високорадіоактивні дочірні частки ядерного розпаду, які змішувалися з парою, що вилітала крізь сопло. Відтак більшість радіоактивного осаду розсіювалась у космосі. Тільки що сама робота реактивного сопла полягала в тому, щоб перетворювати термальну енергію газу, його тепло, на швидкість. І що швидше виходила пара, то більше вона охолоджувалась, аж поки біля виходу із сопла її температура падала настільки, що вона починала конденсуватись і перетворюватись на сніг. Дрібні частинки радіоактивного осаду були ідеальними ядрами, навколо яких починали формуватися сніжинки. І частково цей сніг примерзав до виходу сопла. Найправдоподібніше пояснення тому, що сталося далі, Передбачалося, що один із роботів, який перебував у тому районі, підтримуючи форму сопла, заразився сумішшю альфа-активних бліг та бета-активних дочірніх елементів, після чого переніс радіоактивний матеріал туди, де він потрапив на рукавицю скафандра. Цілком можливо, що хтось, переходячи у відкритий космос, просто-напросто спробував вичистити кригу з клешень Хапа або схопився за місце, куди вступав заражений робот. Відтак, коли астронавт повернувся на борт, Радіоактивна частинка потрапила зсередину. Вони могли навіть не знати про тріщину в паливному стержні, а відповідно не перевіритись на предмет зараження. Або ж, як можна було припустити, з нотатки Шона їхні лічильники Гейгера один за одним зламалися, через що вони просто стали сліпими до присутності радіації в оточенні. Хай там як частинки розлетілися командним модулем. Хтось їх вдихнув, а хтось проковтнув. І це не надто позитивно впливало на здоров'я. Хороші новини, якщо їх можна було такими назвати, полягали в тому, що реактори цілий двигун загалом працювали. Покращення, які Ларц вніс до програми роботів, відповідальної за георозвідку, допомогли мінімізувати кількість камінців у паливних воронках, а відтак і кількість заглухлих свердл від запуску двигуна під час проходження L1. Відтоді наги постійно повзали воронками, вишукуючи там камінці, які все ж зуміли прослизнути, і забирали їх подалі від свердл. Ушкодження паливного стержня було б величезною катастрофою за стандартами Старої Землі, якби це трапилося на земному реакторі. Тут ця аварія також спричинилась до безладу і вже коштувала життя кільком людям. Але все працювало. Так експедиція Нюкерда полягала в тому, аби принести радіоактивну катастрофу прямісенько в серця хмарного ковчега. Але щойно вони підійдуть на достатню відстань, як негайно витягнуть реактор і дозволять йому впасти в атмосферу. Залишалося 48 годин плюс-мінус кілька хвилин, перш ніж під ними з'явиться земля, а на дир крижаного осколка почне танути і випаровувати з-під дією тепла, випромінюваного її атмосферою. Тоді їм доведеться витягнути керуючі стержні та здійснити наступний потужний запуск міра. Спершу їм потрібно буде здійснити повний розворот, полетіти задки, аби сопло корабля було скероване в напрямку руху. Їм знадобиться від'ємний показник «Дельта-В» то був би гальмівний спуск, необхідний для того, щоб погасити прискорення. Для обертальних рухів усі кораблі були обладнані двигунами, але недостатньо потужними, аби вивести корабель на високий показник Дельта-В. Проте здатними перевести цілий корабель на необхідну висоту, зберігаючи заданий напрямок головного двигуна. Як правило, двигуни були найефективніші, коли містились на кутах корабля. Тоді вони досягали бажаного ефекту з мінімальним прискоренням. Не знаючи що, команді доведеться знайти на борту Гріга Скелерупа. Інженери, котрі планували політ на Емір, напакували на борт цілу колекцію збірних модульних двигунів, які загалом складалися з маленьких реактивних двигунів, баків із спальним, безпровідних засобів керування та інструментів для закріплення цього всього в кризі. Поверхневий огляд Еміра та перегляд записів мертвих членів екіпажу показав, що Шон із командою помістили ці пристрої в кригу в належних місцях. Один комплекс у носовій частині, сопла яких виходили в чотирьох напрямках перпендикулярно одне до одного, а ще чотири по периметру найширшої частини уламка. Тепер, коли Ньюкерт пришвартувався, його двигун також можна було використати для обертання іміра. Але цей маневр, перекидання на 180 градусів, що було б елементарно простим у випадку з маленьким корабликом на кшталт шлюбки, був пов'язаний із різноманітними труднощами і ускладненнями, коли йшлося про щось настільки здорове і асиметричне, як і мір. Передбачаючи необхідність використовувати двигуни, Діна вирядила роботів на обстеження ще в перший же ранок. А В'ячеслав одягнув скафандр і вирушив на пошуки несправностей на лінії подачі пального, яка чомусь згорнулася в петлю. Але рух цілого величезного уламка був настільки повільний, що повне обертання від початку до кінця займало 8 годин. А синхронізація його з правильною Просторову орієнтацію – 6. Одразу після цього Маркус заявив, що їхні припущення, найвірогідніше, були помилковими. «Атмосфера надто велика», – сказав він. Маркус уже давненько задумливо дивився на стрічку електронних листів із міксі. Діна відчула, як їй кольнуло серце. Після всього, що трапилось за останні кілька років, дивно, що вона й досі так реагувала на погані новини. Це була, наче якась збудована психологічна програма, в котру запускали фрази на кшталт «у твоєї мами рак», Сьогодні був вибух на шахті, або ж те, що ось тепер сказав Маркус. Вони знали. Знали від найраніших етапів планування хмарного ковчега, що злива нагріє повітря. Все повітря по всьому світі. Коли повітря нагрівається, воно розширюється. Атмосфера зможе розширюватися в єдиному напрямку – в космос. Тож, якого безповільнення Міксі не зазнавала від контакту із залишковими слідами повітря на звичайній для неї висоті у 4 тисячі кілометрів, Усе мало тільки погіршитися, коли атмосфера почала розширюватися вгору. Наскільки нагріється повітря, наскільки воно розшириться і наскільки потужним буде сповільнення, все це були питання неймовірної ваги, на які, втім, просто неможливо було відповісти до початку зливи. Як це завжди коментував Дубас, раніше ніхто експериментально не підривав місяця, їм залишалося хіба що чекати і спостерігати. І цим вони, власне, займалися від самого початку зливи. Тільки от більшість цього часу Маркус був поза зоною досяжності, а останні результати читав щойно зараз. Звісно ж, існували різні плани для вирішення різних непередбачених ситуацій на хмарному ковчизі. У найпростішій ситуації, коли атмосфера не надто розширювалася, а сповільнення було не надто великим, їм не довелося би майже нічого робити. У найскладнішій ситуації, яка, судячи з усього, зараз складалася, вони не мали іншого вибору, Крім як, відповідно, підняти орбіту всіх наявних космольотів – і Міксі, і кожної шлюбки. Задійний у цьому показник Дельта-В був не надто великий. 300 метрів на секунду було б досить, аби майже подвоїти орбітальну висоту і вивести їх із небезпечної зони. Кожна шлюбка мала свій двигун і достатній запас пального, аби здійснити такий перехід. Ситуація з Міксі видавалася трохи складнішою. Якби вони захотіли відчепити Амальтею, до 300 метрів за секунду не були би настільки великою проблемою. А от залучення до цього процесу Амальтеї невимовно збільшувало кількість необхідного пального. І все це, звісно, передбачали проєктувальники місії. Саме так народилася стратегія «кинути і злитися». Тож човникам було би нескладно вирватися з атмосфери, просто покинувши міксі, принаймні на деякий час, і перейти на вищу орбіту. Таким робом проблеми їхнього сповільнення було би вирішено. Проте так вони втратили б і змогу сховатися за Амальтею. Відповідно, рій зазнав би ушкоджень від болідів. Рівень ушкоджень залежав би від густоти і швидкості польоту каміння, а також і від їхнього середнього розміру. І це було би ще одне надважливе питання, на яке неможливо було відповісти до початку зливи і збору відповідних даних. Та навіть і тепер даних було недостатньо, аби щось конкретно вирішувати. За кількома винятками, зіткнення з болідами були доволі болісними, та не спричинялися до великих ушкоджень. Проте це не означало, що все так триватиме і надалі. Біле небо було вельми мінливим феноменом. Вибуховий стрибок рівня фрагментації болідів сигналізував тільки те, що процес досі тривав. Зміни в розподілі розмірів каміння та їхніх орбітальних параметрів змінюватимуться ще тисячі років. У цих показниках вже проглядалися певні тренди, і можна було робити якісь передбачення, але значною мірою цей досі було тицяням пальцем у небо. Хай там як, а Маркус уже кинув кості в гамбіті, який вони зараз розігрували. Якби все спрацювало і вони змогли сповільнити Імір достатньо для безпосередньої зустрічі з Міксі, це уможливило б заїзд, а шлюбки могли б вийти на вищу та безпечнішу траєкторію, не втрачаючи прихистку від металу Амальтеї та криги Іміра. І єдиною прогалиною в цьому плані, що її Маркус не врахував, був той факт, що зараз атмосфера надто збільшилася. Насправді ж, якби він її врахував, це би мало на що вплинуло. Фактично все вирішив Шон Пробст ще кілька тижнів тому, коли вийшов на курс до L1 і здійснив до двигунів, який і вивів імір на його поточну траєкторію – на еліптичну орбіту з дуже низьким перегеєм. З погляду орбітальної механіки, це був цілком тверезий задом, бо для парового двигуна там досягався максимальний ефект важеля. Це була оптимальна точка пуску для переходу на низку орбіту, яка збігалася з орбітою Міксі. Але хворий, виснажений після дворічної Одіссеї, а до всього ще й відрізаний від актуального наукового дискусу через поломку радіошон, міг просто не врахувати розширення атмосфери у своїх розрахунках. «То ми заходимо?» – поцікавився В'ячеслав. Це був делікатний фемізм на позначення сценарію, в якому Емір опустився би настільки глибоко і сповільнився настільки сильно, що згорів би до решти Перетворившись на ще одну смугу блакитного світла в осяйному тлі піросфери. Гадаю, зможемо проскочити, відповів Маркус. Це означало, що мір відскочить від атмосфери, ніби жабка, що вдаряється об поверхню ставка. Але я з цілком непередбачуваними наслідками, я не певен. Я просто кажу, що ця місія закінчиться зовсім не так, як її запланував собі Шон. Це було щось інше, можливо, навіть значно захопливіше. Очікуючи, що Каміла може бути доволі швидкою. Вона вже пережила один замах. Стрілець присів за кузовом шкільного автобуса, тримаючи обріз на поготові, та чекав, поки вона підійде. Вузька смужка тротуару відділяла обічні двері машини від входу до її школи, тож відстань була надто малою, аби промахнутися. Він підняв гвинтівку, відкрито виставивши її, поки Каміла ще тільки обережно спускалася на вулицю. Довга фалда її паранжі заплуталася у ногах, коли вона ступала на підніжку автомобіля, тож вона трохи сповільнилась. Ця затримка врятувала її життя. Попереджена вчителем, який стояв у дверях школи, Каміла спробувала повернутися в автобус. І замість того, аби повністю знести її обличчя, постріл з дробовика лише черкнув щелепу, вибивши 11 зубів, вирвавши більшу частину щоки та спричинивши серйозні структурні ушкодження щелепи. Хірурги в Карачі, а потім і в Лондоні, зберегли її язик у майже ідеальному робочому стані, відновили щелепну кістку зі шматочків з'ятих із тазової кістки, та встановили штучні зуби. Після світового туру зі збору коштів для освіти дівчат в Афганістані та родоплемінних регіонах Пакистану, Каміля надали довічний притулок у Нідерландах. Голландські пластичні хірурги, фінансовані з благодійних пожертв, які надходили з цілого світу, взялись за ліквідацію косметичних ушкоджень. Цей довготерміновий проєкт урвало входження Каміли до числа кандидатів на життя у хмарному ковчезі від Нідерландів. Ніхто не вірив, що це був випадковий результат покликання лотів. Очевидно, уряд Нідерландів поклав палець на шальку терезів і зробив так, аби обрали саме її, як відповідь деяким консервативним мусульманським країнам, які відмовились обирати жінок без запевнення тому, що їм забезпечить можливість мешкати в орбітальних пурдах. Каміла чудово годилася для обраної мети, бо ніколи не була прийнята західну сім'ю. Одягалась вона консервативно. Носила хіджаб та нікаб. Вона взагалі була скромною, тож незрозуміло було користувалась вона Нікабом на вимогу релігії чи просто ховала покалічене обличчя. Кілька разів вона знімала його, демонструючи свої шрами перед телекамерами, і ще раз під час вечері в Білому домі, за попередньою домовленістю з господиню вечора, президенткою Сполучених Штатів. Відтак дивовижне прибуття Джулії на хмарний ковчег було своєрідним воз'єднанням 44 чотирьохрічної експрезидентки та 18-річної біженки. З огляду на обставини, цю зустріч важко назвати радісною, чи, бодай, щасливою. Проте людська природа переконливо доводить, що деякі люди просто добре ладнають одне з одним. Це твердження було справедливим під час вечері в Білому домі, не менш справедливим воно було і в помешканні Каміли, в шлюбці 174, де Джулія, зрештою, опинилася, отягнувшись після насиченого подіями перельоту і базового тренування на тему життя в космосі. Шлюбка-174 була частиною гептади, тобто кластера із семи шлюбок, поєднаних шестикутною рамою. Він разом з п'ятьма іншими оточував сьомий, який розміщувався у центрі шестикутника і слугував цілодобовою кают-компанією та робочим простором, для мешканців шести інших. У кожній шлюбці мешкало четверо-п'ятеро людей. І ще двоє тіснилися в крихітних особистих кімнатках біля котельного відсіка центральної шлюбки. Тож загалом гептаду населяли... Разом із Джуліо – 29 чоловік. Їх стало тридцятеро, коли Спенсер Грітстав проскочив на лемоліт, який летів із міксі з техніком та запчастинами на борту, аби відремонтувати двигун однієї зі шлюпок. Покінчивши з роботою, технік повернувся на міксі, але Спенсер залишився і вимовив собі місце на шлюпці 215. На погрупованих шлюпках із часом з'явилася тенденція до статевої сегрегації Так популяція сама коригувала власне розселення. 215, переважно чоловіча шлюбка, була активна одночасно зі 174, переважно жіночою. Обидві працювали у другу зміну, яка з огляду на сьогодні вже цілком історичні обставини належала до американського культурного поясу. Вони спали від дріб 8 до дріб 16. Першу частиною займали азіати, а третю – європейці. Культурне розрізнення поглиблювалося їжею, теплими запахами – які зустрічали тих, хто приходив у кают-компанію вранці, смаками, які були звичними для людей у вечері. Оскільки космічна їжа не вирізнялася різноманітністю, переважно все залежало від спецій. У мешканців першої зміни були свої пляшечки з соусом та баску, у працівників другої зміни – пакетики з порошком карі та інше. Юрмування походило із жаргону конструкторів та позначало з'єднання шлюпок групами по і 3,7 – утряди та гептади. Це дозволяло суттєво спростити роботу Роєміра, зменшивши кількість окремих об'єктів, які потрібно було відстежувати. Мешканцям це давало більше вільного життєвого простору, а також створювало певний буфер на випадок удару боліда. Проте нічого більшого, ніж гептади, вони формувати не стали. «Спенсере, я чудово усвідомлюю, що я тут не у своїй царині», – сказала Джулія. Але я не розумію, чому верхня межа сім. На різних етапах підготовки на брифінгах мене запевняли, що загалом можна з'єднати будь-яку кількість шлюпок. Обмеження їх до сімок видається мені необов'язковим. А з цього випливає припущення, що тут має бути щось інше. Одну хвилинку, пане президентко, сказав Спенсер. Він саме що взрукував. Тобі насправді необов'язково так мене називати, відповіла Джулія, хоча з туном можна було висновити, що це їй не тішило. як Спенсер грив по кнопці введення. На своєму ноутбуці тоді відхилився трохи назад і щільніше насунув на носа окуляри. Його очі бігали різними частинами монітора. Тоді він підвів голову і вже чистішим голосом заявив. «Він більше не працює. Та є про систему нагляду?» «Мережу ситуативного реагування», – кліпнувши, відповів він. «Для нас із тобою це нагляд. Це ніби жити в Білому домі в часи Ніксона. Але це стара приказка. Ти не зрозумієш». «То про що це я казала?» Каміла знала. Увесь цей час вона не зводила з Джулі очей і була в курсі всього, що та казала. Про щось, що стоїть за обмеженням усім шлюпок? Так, дякую, Каміло. Я не ведусь на їхні аргументи. Мені це радше скидається на атомізацію населення, на спробу запобігти формуванню на шлюпках власної політичної системи. Системи, яка зможе слугувати здоров'ю і навіть бажаною противагою центральному керуванню владних структур на міксі. До речі про них. Спенсера, я хотіла сказати, наскільки ціную, Виконана тобою роботу в галузі залагодження справ на фронті інформаційних технологій. Як от просто зараз. Ти дав нам можливість спілкуватися одне з одним, без того, щоб МСР записували кожне наше слово чи рух. Спенсер кивнув, ніби кажучи, само собою. Була дрів 18. Початок робочого дня у другій зміні. Вони перебували у шлюбці 215, де жив Спенсер, ще троє чоловіків і одна жінка. Усі інші пішли до коїд-компанії. Снідати... Займатися або працювати. До спенсера Джулії та Каміли приєднався гість Зікі Петерсон, який прибув до них у скафандрі та ще досі сидів у термокостюмі. Він, здавалося, чогось нетерпляче очікував. Відчувши це, Джулія з усмішкою повернулася до нього. «Майори Петерсон, сказала вона, дуже добре, що ви змогли до нас приєднатися. Я новачок у космосі. Проте розумію, наскільки тут складно просто заскочити в гості і привітатися, як ви це зробили. «Ну, технічно більше не майор, оскільки це звання передбачає існування Збройних Сил», – сказав Зікі. «Але якщо ми збираємося використовувати зниклі терміни на знак вічливості, тоді я дякую вам за гостинність, пані президентко». Пані президентка якийсь час осмислювала сказане, і все ще не була певна, чи воно їй сподобалось. Знервований тишою Зікі продовжив. «Я заздалегідь прошу пробачення за те, що не зможу довго затриматись». У мене тут є своя робота, і я мушу йти, щойно її закінчу. Маєте перевірити шлюпку 174 у пошуках можливих ушкоджень від удару мікроболіда? Поцікавила Джулія. Так, пані. Я це вчора запідозрила. Присягаюся, що чула дуже гучний звук удару. Це мене до смерті злякало. Але жодних ушкоджень наче немає. І Іщо більше часу минає, то більше я думаю, що мені, можливо, здалося. У космосі взагалі шумно. Я цього не чекала. Двигани дуже гучно вмикаються. Може, то вони й були. Мені буде дуже соромно, якщо я викликала вас без причини. Викликали мене? Трохи спантилишено, запитав Зікі. Система аварійних звітів працює автоматично, а призначення розподіляються випадково. Джулія і Спенсер пустотливо перезирнулись. Ви зі Спенсером живете на міксі ось уже два роки, сказала вона. Я певна, що за цей час у вас була не одна нагода оцінити його вміння. Бо в мене вже була. Зікі помітно, збентежився. То ви зламали систему і вручну змінили алгоритм? «Ві старих звичок важко відмовитись», – сказала Джулія. «А я звикла працювати з людьми, яких знаю і яким довіряю. Якщо мою шлюбку потрібно оглянути і хтось має це зробити, то чом би це не була людина, з якою я вже зустрічалась раніше? Оскільки, за вашими словами, призначення розподіляються випадково, це цілком могли би бути ви». «Що ж», – сказав Зікі, – «якщо вже ви подаєте це під таким кутом, то я такий радий, що зміг заскочити на декілька хвилинок, пані президентко». Просто кажу, що мені все одно доведеться провести загальний огляд, аби закрити статус вашого звіту. Звісно. І я закладався, що це буде швидко. Кліпнувши, відповіла Джулія. Зікі, а ви ж член основної популяції хіба ні? Звісно, сказав Зікі. Як основного члена вихідної команди МКС, мене природно. Тоді він перевів погляд на Спенсера і заткнувся. Джулія всміхнулася. Отут у нас зрийнула незручна тема. І краще нам триматися політики повної прозорості. Незважаючи на те, що Спенсер уже давно був відданим і вартим довіри членом екіпажу МКС, його усунули з основної популяції та понизили до статусу простого жителя. Я не назвав би це пониженням. Почав був зіки. Джулія заткнула його, неуважно махнувши пальцями. Вони були досі на манікюрені. За її пальцями доглядала Каміла. Ось і ми знаємо, що це було пониження. Маркус поставив Спенсера перед фактом, що він знався про вісімку, і зрозумів, що буде далі. Отак От я прошарена у всіх делікатно розроблених планах, які Маркус задіяв, коли його солоденька дівчинка принесла йому новини. Якби хоч крихта інформації про це просочилася до Білого Дому, я навіть не знала, як би зреагувала. Але ми були зайняті захистом куру, то ми підтримували Маркуса так, як тільки могли. І Спенсера після всіх років терплячої та відданої служби замінив якийсь хлопчисько. Лейк?» – запитав Зікі. Джулія зиркнула на каміло і так кивнула. Так, сказала Джулія. Стів Лейк, мабуть, він дуже розумний, але зі Спенсером він не зрівняється. А вони в чому змагаються? запитав Зікі. Певним чином так, бо ж ми перебуваємо під наглядом усевідючого ока МСР, а ОПОП дозволено мати приватний простір. Це залежить від того, де на космічній станції ти перебуваєш, почав було Зікі, але знову замовк. Мені це невідомо, бо я провела там не надто багато часу. Так, я знаю офіційне виправдання. Я недостатньо кваліфікована, аби стати членом ОПОП. Методом винятку я стаю пасажиром. Добре. Але це не означає, що я не можу підтримувати соціальних контактів зі старими земними друзями, які мають певні привілеї. Джулія нахилилася і коротко стиснула руку Зіки. Певно, що так, відповів Зіки. І я так гадаю, що із плином часу ці дві групи перестануть сприйматися як відособлені. Наскільки я розумію, це офіційна догма, зраділо сказала Джулія але більше соціальної взаємодії відбуватиметься через особисте спілкування. І я таке чула. Важко уявити, як ці дві популяції мають зближуватися за таких умов. Переважно через Facebook, Skype і таке інше. Пояснив Зіки, покликаючись на хмарні версії популярних інтернет-додатків для соціальної взаємодії. Принаймні поки. «Поки ми не прилетимо на небеса і не заживемо довго і щасливо на великому та дружньому ковчезі», продовжила Джулія. «Зіки, ви, як ніхто, добре знаєте космічної операції. То що ви думаєте про ту операцію, яку нам готує Маркус? Заїзд. Правда ж, сама назва натякає не знаю на що. І вона зиркнула на Каміло, яка захихотіла з її жарту. Зікі роззирнувся. Про це можете не турбуватися, запевнила його Джулія. Про що? Маркусова система стеження. МСР? Я через неї не турбуюся, заперечив Зікі. Просто думаю. Про що, скажіть на милість? Майори Петерсон, без жартів. Я справді хочу почути вашу експертну думку. «Правду кажучи, я думаю про те, наскільки тоненькі стіни обшивок», сказав Зікі. «Коли ви вчора доповіли про влучання боліда, то були вельми стривожені. Я чув повідомлення. Що ж, у вас були всі причини тривожитись. Я цим зараз займаюся. Виходжу в космос і обстежую дірки, великі й маленькі, які залишаються на нашому обладнанні. Я латаю дірки, ремонтую зламане спорядження. Поки що мені двічі довелося стикатися з летальними випадками. Це не жарти. Якщо Маркус бачить для нас можливість порятунку в тому, аби летіти далі, як ви кажете, на небеса за прихостком Амальтеї, то шкурка, як на мене, вартує вичинки. Амальтея має врятувати нас від розширення атмосфери. Каміла, спасибі їй, читала мені технічні звіти, які Спенсер, спасибі йому, завантажив із сервера. І вона каже мені, що це доволі серйозно. Розширення атмосфери – це бляха таки серйозно, сказав Зікі. Але й балістичний коефіцієнт міксі, особливо з прикріпленою амальтею, величезний. Вона може пройти крізь доволі густе повітря, а камінь поглине все тепло. Шлюбки зможуть пройти вслід, як мотоциклісти, що йдуть за вантажівкою. Ось ці шлюбки? Зікі нервово глипнув. Ні, вона не створює достатньої балістичної хвилі, щоб укрити всі шлюбки. Хіба що вони летітимуть настільки близько одне від одної, що Роємір здуріє. І саме цієї частини плану Маркоса я не можу зрозуміти, – мовила Джулія. Що буде з усіма шлюбками, яким не дадуть змоги заховатися за Амальтею? Деталі плану мені невідомі, – відповів Зікі, а поки що вони недостеменні. Тобто, насправді, це не план, – припустила Джулія. Залежить від того, коли повернеться імір. У якому він буде стані? Скільки там криги? Тоді ми створимо план. І це має бути диктаторське рішення, на умовах, як воно називається, ну, закону воєнного часу. «Сапс!» – підказала Каміла. Зікі знезав плечіма. «Я сумніваюся, що Маркус виноситиме це на голосування. Він просто порадиться зі своїми експертами, і вони все вирішать». «А для чого консультуватися з експертами?» – запитала Джулія, ніби ця думка вражала її своєю новисною, «Аби дивитись на проблему з різних перспектив, переконатися, що ніхто не опустив нічого важливого. А в цьому експертному колі є хоч якісь пасажири, чи ми маємо просто змиритися з їхнім вироком?» Зікі розгубився. Якби у нього була змога перемотати і знову програти розмову, він би зрозумів, що його переграли, але такої змоги в нього не було, тож він просто не мав що сказати. А от Джулія мала. Я запитую тільки тому, що запізналася з багатьма пасажирами більше ж нічого робити, жодних обов'язків, жодних корисних умінь. А я бачу, що багато з них палко бажає створити суспільство це природна людська потреба, так само як сон чи активна діяльність. Тож я з ними спілкуюся особисто на цій маленькій гептаді або за допомогою згаданих тобою каналів через Facebook і Skype. Для цього юнацтва, принаймні, новинкою є спілкування з самотньою і знудженою експрезиденткою, а ведує до того майоре Петерсон, що наша система спрацювала. Покликання лотів і тренувальні табори допомогли створити найякіснішу вибірку молодих талантів, до якої я коли-небудь мала честь докласти руку. Вони просто таки фонтанують енергією і ідеями. А це зараз найрідкісніші ресурси в нашому Всесвіті. Вони рідкісніші за воду, рідкісніші навіть за житловий простір. І тому я вважаю ганебним той факт, що їхня енергія витрачається намарно, а їхні ідеї не беруться в розрахунок тими, кого Маркус збирає у своїх кулуарах для розробки планів. Це, звісно, якщо він виживе на завданні, яке особисто мені здається тупою ескападою.